Розітхнула. Габріель, незаконне фінансування кампанії вашого кандидата – безперечний факт. Вибачте, я знаю, що ви довіряєте йому. Вона стишила голос. Проте річ – ось у чому. Президент і я вийдемо на люди з цією інформацією, якщо у нас не буде іншого виходу. Але це буде огидний скандал грандіозних масштабів. І в цей скандал було втягнуто кілька великих американських корпорацій через те, що вони порушували закон. Багато безневинних людей заплатять високу ціну. Вона зробила довгу затяжку і видихнула дим. Тому ми з президентом сподіваємося на інший спосіб дискредитації сенатора, наприклад, виставлення його людиною аморальною. Спосіб обмеженої дії, так би мовити, від застосування якого не постраждали б невинні люди. Тенч загасила цигарку і склала на грудях руки. Якщо говорити коротко, ми хочемо, аби ви публічно зізналися в тому, що у вас із сенатором був роман. Усе тіло Габриєль зацепініло. Схоже, Тенч прекрасно знала, що каже «Ні». «Цього не може бути», – подумала помічниця сенатора, «бо в них немає доказів. Секс трапився лише один раз за замкненими дверима сенаторського офісу. Тенч не має на мене нічого конкретного. Просто бере на понт». Абрель щосила намагалася зберегти невимушеність інтонації. «Ну це вже занадто. Ви багато на себе берете, міс Тенч». «Що занадто?» «Що у вас був роман? Чи що вам доведеться кинути вашого боса? І те, і інше?» Тенч посміхнулася куточками рта, підвелася. «Що ж, доведеться вам дещо продемонструвати. Ви не проти?» Вона знову підійшла до стінового сейфа і повернулася з червоним конвертом. На ньому стояла гербова печатка білого дому. Марджорі Тенч перевернула конверт і висипала його в міст на стіл перед Габріель. Десятки кольорових фото розсипалося по столу, і вся кар'єра Габріель рухнула просто у неї перед очима. А за стіною житлосфери мчав униз льодовиком і оглушливо ревів катабатичний вітер, не схожий на жоден з тих океанських вітрів, до яких призвичаєвся Толанд. На океанських просторах вітер – наслідок припливів і фронтів підвищеного тиску, а тому дме поривами, то затухаючи, то посилюючись. А катабатичний вітер був рабом простих законів фізики. Важке холодне повітря, немов припливна хвиля, котилося по льодовику униз. з таким різким та сильним потоком повітряних мас Толандові іще не доводилося зустрічатися. Про такий вітер, якби він мав швидкість вузлів за 20, мріяв би кожен моряк. Але за швидкості 80 вузлів він був прокляттям навіть для тих, хто мав під ногами твердий ґрунт. Толант відчував, що коли зараз зупинитися і розслабитися, то вітер запросто може збити з ніг. Ця повітряна річка виявилася ще неприємнішою через невеликий нахил льодовика – він мав зовсім малий кут протягом двох миль, аж до самого океану. Але навіть попри гострі шпичаки, прикріплені до черевиків, Толанда не полишала неприємно відчуття, що будь-який необережний крок здатен позбавити його опори і швирганути у вирі вітру по нескінченному льодовому схилу. Двохвилинна лекція, прочитана норою про безпеку на льодовику, виявилася абсолютно даремною. Це – Піранья, пояснювала вона під час зборів у житлосфері. Прикріплюючи легкий інструмент у формі букви «Т» до його пояса. Лезо – стандартне, у формі банана, наполовину трубчисте, з одного боку молоток, а з іншого, власне, льодоруб. Пам'ятайте одне, якщо хтось посковнеться або не зможе встояти перед поривом вітру, треба схопити льодоруб однією рукою за руків'я, другою за головку, з силою увігнати лезу в лід і впасти поряд, упираючись шпичаками. Після такого оптимістичного інкрустажу Нора зв'язала усіх чотирьох чимось на кшталт страхувальної зброї, Усі наділи захисні окуляри і вийшли в полярну ніч. А зараз чотири постаті рухалися вниз полю до відокремлені одна від одної десятьма ярдами страхувальної мотузки. Нора шла першою, за нею Марлінсон, потім Рейчел, а Толанд виконував функцію якоря. Що далі йшли вони від житлосфери, то стрішим ставав неспокій Толанда. У надутому костюмі, хоч і дуже теплому, він почувався позбавленим координації астронавтом, який на силу дряпається далекою планетою. Місяць сховався за щільній штормових хмари, зануривши крижану пустелю в непроглядну темряву. Щохвилиний вітер дущів, відчутно підганяючи вниз. Поступово очі Толанда, захищені окулярами, почали розрізняти – величезний пустельний простір, що розпростерся довкола, а з усвідомленням порожнечі прийшло і відчуття реальної небезпеки. Мав рацію керівник НАСА зі своєю надмірною обережністю, чи не мав, але Туланда дивувала рішення ризикнути життям чотирьох людей, хоча можна було обмежитися двома, особливо якщо зважити на те, що ці два додаткові життя належать до сенатора – та знаменитому астрофізику. Толонт відчув потребу захистити Рейчел і Корки. І не дивно, як капітан судна, він звик брати на себе відповідальність за членів команди і всіх, хто перебуває поряд. «Тримайтеся позаду мене», – скомандувала Нора, насилу перекрикуючи вітер. «Нехай санчата прокладають шлях». Алюмінієві санчата – на яких Нора везла необхідне устаткування, мали величенький розмір. На них акуратно помістилося дослідне приладдя і засоби безпеки, які Нора використовувала впродовж декількох останніх днів. Усе устаткування, у тому числі запасні батареї, сигнальні ракети і потужний ліхтар було закрите надійно закріпленим пластиковим чохлом. Попри велику вагу санчата легко ковзали гладкою поверхнею, на довгих, широких полозах, навіть на ледь помітному схилі вони самі їхали вниз, і нора лише трохи притримувала їх, прокладаючи шлях. Відчуваючи, як збільшується відстань між ними і житлосферою, Тулант обернувся. Вони пройшли лише якихось 50 ярдів, Проте блідий вигнутий силует купола майже абсолютно зник з очей, занурившись у темряву. «А як ми знайдемо дорогу назад?» – прокричав Толанд, звертаючись до нори. «Житлосферу майже не...» Він не встиг договорити, в його голос перервали гучний свист і сичання. То в руці нори спалахнула сигнальна ракета – Яскравий червоно-білий спалах в простір у радіусі десяти ярдів довкола них. Ногою Нора зробила невеликі заглиблення в снігу, змайструвавши з навітряного боку захисний горбик, потім вставила в поглиблення палаючу ракету. «Корисні, високотехнологічні штучки», – пояснила вона. «Корисні штучки», – перепитала Рейчел, прикриваючи очі від несподівано яркого світла. Як у касті про Гензеля і гритель, що заблукали у темному лісі, прокричала у відповідь Нора, ці ракети протримуються десь з годину, цілком достатньо, щоб по них знайти дорогу назад. І з цими словами Нора знову рушила вперед, видачи їх униз по льодовику, в непроглядну темряву. Габріель Еш прожогом вискочила з кабінету Марджорі Тенч, ледь не збивши з ніг секретарку. Її пропікав жахливий сором. А перед очима і досі стояли оті фотографії. Переплетені руки, ноги, обличчя, сповнені екстазу. Вона не мала ані найменшої гадки, яким чином зроблено ці знімки, але в їх достовірності сумніватися не доводилися. Вони дійсно відображали те, що відбувалося в офісі сенатора. Причому фотографували звідкись зверху, немов прихованою камерою зі стелі. Господи, допоможі! На одній з фотографій сенатор злягався зі своєю молодою асистенткою просто на робочому столі, посеред розкиданих офіційних документів. Марджорі Тенч наздогнала Габріель біля кімнати МАП. У руці вона тримала той самий страшний червоний конверт. Судячи з вашої редакції, ви упізнаєте ці знімки. Старший радник президента явно насолоджувалася миттю. Думаю, тепер ви не сумніватиметеся у правдивості решти документів, тим більше, що вони прийшли з того ж самого джерела. Ідучи по фає, Габріль відчула, як почервоніла з голови до п'ят. Де ж забирай тут вихід? Тенч на своїх довгих ногах легко трималася поруч. Сенатор Секстон присягався перед усім світом, що ви просто його співробітниця, і це твердження звучало надзвичайно переконливо. Якщо хочете освіжити його в пам'яті, то у мене є відеозапис. Габріель не треба було нічого освіжати. Вона чудово пам'ятала ту прес-конференцію. Слова Секстона звучали розлючено і дуже щиро. Хоч як це не сумно, продовжила Тенч, зовсім не виглядаючи при цьому засмученою, сенатор Секстон нахабно збрехав американському народу. Але народ має право знати, і він дізнається, цим я займуся особисто. Залишається тільки вирішити, у який саме спосіб він дізнається істину, Краще, звичайно, щоб це виходило від вас особисто. Габріель спонталично зупинилася. Невже ви дійсно сподіваєтеся, що я допоможу вам знищити мого боса? Обличчя радниці набуло суворого виразу. Я намагаюся допомогти вам, Габріель. Даю вам шанс позбавити всіх нас неприємностей, визнавши правду з високо поднятою головою. Усе, що мені потрібно... Це підписана заява з визнанням сексуального зв'язку. Габріель зупинилася, як укопана. Що? Що чуєте? Ця заява дасть нам руки необхідну зброю, аби тихо розібратися з сенатором і врятувати країну від жахливого і огидного скандалу. Моя пропозиція проста – підпишіть заяву, і ці фотографії ніхто ніколи не побачить. Вам потрібне моє письмове визнання. Точніше кажучи, потрібне письмове свідчення під присягою, але у нас у цій будівлі є нотаріус, який може. Та ви збожеволіли, кинула Габріль і попрямувала далі. Тенч не відставала і продовжила, але вже сердитіше. Сенатор Секстон. Зазнає Фіакско так чи інакше, Габріель. А я даю вам шанс вискочити з цієї халапи, не побачивши у ранкових газетах власну голу дупу. Президент – пристойна людина. Він не хоче публікувати ці знімки. Якщо ви просто надаєте мені свідчення і визнаєте зв'язок, то ми всі зможемо зберегти гідність. Я не продаюся». Зате ваш кандидат, безумовно, продається. Він дуже небезпечна людина. Він порушує закон. Він порушує закон. А ви не порушуєте Потайки проникаєте до кабінетів, незаконно робите компремонтувальні знімки? Ви чули таке слово «вотергейт»? Ми не маємо жодного стосунку до збирання цього компромату. Фотографії – З'явилася з того самого джерела, що й решта інформації про отримання коштів на виборчу кампанію шляхом хабарів. Просто дехто пильно спостерігає за вами обома. Габриель проскочила повстіл, де одержувала перепустку. Зірвавши її шиї, вона шпурнула картку в обличчя приголомшеному охоронцю. Тенч не відставала, тримаючись поряд. «Вам доведеться вирішувати все дуже швидко, міс Еш», – сказала вона, – «або надайте мені свідчення, що підтверджили б ваш зв'язок з сенатором, або вже сьогодні, о восьмій годині, президент буде вимушений оприлюднити все одразу, фінансові махінації Секстона, ці фотографії і таємні оборудки, і, повірте». Коли люди зрозуміють, що ви стояли поруч із секстоном і дозволяли йому брехати щодо ваших стосунків, вашій кар'єрі кінець. Габрія побачила двері і поквапилася до них. Заяву мені на стіл до восьми, Габріель, не будьте дурепою. Вже на виході Тенч сунула дівчині конверт із компроментувальними знімками. Візьміться собі, Люба, у нас такого добра ще повно. Ідучи льодовою пустелю в темряві ночі, Рейчел Секстон відчувала, як у її душу заповзає холодний страх. Мозок повнився бентежними картинами і думками – метеорит, світлій планктон, наслідки помилки, якою припустилася Нора Менгор, аналізуючи зразки криги. Нора стверджувала, що літ монолітний і утворився з прісної води, казала – що робила свердловини по всьому льодовику, зокрема і безпосередньо над метеоритом. Якби льодовик містив солоні проміжки із замерзлим планктоном, то вона б їх неодмінно виявила. Хіба не так? Але інтуїція Рейчел незмінно повертала її до простого пояснення «світіння в шахті». У цьому льодовику є замерзлий планктон. За десять хвилин, залишивши снігу чотири ракети, вони відійшли від житлосфери приблизно на 250 ярдів. Нора зупинилася раптово, без попередження. Ось потрібне місце, рішуче заявила вона, немовча клон, що точно визначив за допомогою лози, де є вода. Рейчел обернулася і подивилася вгору по схілу, звідки вони прийшли. Житлосфера... Вже давно сховалася в мороці ночі. Проте яскраві плями ракет чітко вирізнялися на снігу. Найперша мерехтіла тьмяно, немов далека зірка. Ракети утворювали бездаганну пряму лінію, як на чітко розпланованій злітній смузі. Рейчел відчула повагу до професіоналізму нори. Ще одна причина – «Чому я пустила санчата попереду?» – сказала доктор Менгор, заваживши погляд Рейчел. «Це те, що полози прямі. Потрібно просто покластися на силу гравітації і не втручатися. Тоді, напевно, одержиш пряму лінію». «Бездоганний трюк», – оцінив Толанд. «Шкода, що у відкритому морі так не можна зробити». «А це і є відкрите море», – подумала Рейчел. І уявила нескінченну океанську безодню. На частку секунди її увагу привернуло якесь далеке джерело світла. Потім воно зникло, немов затулене, якимось рухомим предметом, але незабаром з'явилося знову. Рейчел стривожилася. Нора, крикнула вона, долаючи шум вітру, здається, ти казала, що тут водяться полярні відмеді. Але та готувала останню ракету і не почула запитання, а може просто не визнала за потрібне на нього відповісти. «Полярні ведмеді», – прокричав Толанд, – «живляться тюленями, а на людей нападають тільки тоді, коли ті вдираються на їхню територію». Але ж це і є територія полярних ведмедів, чи не так? Рейчел ніяк не могла запам'ятати, на якому з полюсів живуть ведмеді – а на якому пінгвіни. Так, відповів Толанд. саме ведмеді дали Арктиці її назву. Арктос по-грецьки і означає відмідь. Чорт! Рейчел нервово подивилася в морок. А в Антарктиці полярних ведмедів немає, продовжив Толанд, тому її назвали Анти-Арктос. Спасибі, Майку, прокричала Рейчел. Годі про полярних ведмедів. Він розсміявся. «Добре, вибач». Нора укріпила в снігу останню ракету. Як і раніше, осі четверо у карикатурно надутих чорних комбінезонах опинилися в колі червонуватого сяйва. За межею цього кола світ був абсолютно невидимим, немов зособіч їх оточував чорний саван. Усі дивилися, як Нора, впершись ногами вліт, Декількома короткими рухами підтягла санчета вище, туди, де вони стояли. Потім нахилилася і рукою поставила їх на шпичаковий гальма. Чотири похилі підпори, що вгризалися у лід і не дозволяли їм зісковзнути вниз. Скінчивши роботу, жінка випросталася і струсила себе сніг. Мотузка, пов'язана у неї Наталії, трохи провисла. «Тепер усе гаразд», – сказала Нора. «Час братися до роботи». Вона зайшла з підвітряного боку санок і почала відстібати захисний чохол, що закривав устаткування. Рейчел, відчуваючи провину за те, що обійшлася з нею надто різко, спробувала допомогти, відстібнувши ззаду одне кріплення. «О, Господи! Ні-ні!» – різко вигукнула Нора. «Ніколи цього не роби!» З ніяковіла Рейчел відсахнулася. «Ніколи не відстібай з повітряного боку!» Пояснила Нора. «Ти ж створиш повітряний мішок, і санки полетять донизу, як парасолька, підхоплена вітром». Рейчел позаткувала. «Вибач!» Доктор Менгор неприязнено витріщилася на неї. «Вам з коспічним хлопцем не слід було сюди йти. Нам усім!» «Не слід було сюди йти», – подумала Рейчел. Ділітанти злобно сичала подумки Нора, проклинаючи впертись директора і його рішення послати на вилазку чотирьох людей. Ці бувдори дочекаються, що тут хтось загине. Найменше доктор Менгер хотіла зараз грати роль няньки. «Майко», – звернулася вона до Толанда, – «мені потрібна допомога» щоб зняти санчат-приладдя. Толанд допоміг розпакувати сканер і встановити його на льоду. Апарат нагадував три мініатюрні леза снігоочисника, що стоять паралельно на алюмінієвій рамі. Весь прилад був менш, ніж ярд завдовжки, і з'єднувався кабелем з перетворюючим струму та соляною батареєю, встановленими на санчатах. Це сканер спитав корки, намагаючись перекричати вітер. Нора мовчки кивнула. Цей прилад набагато краще годився для визначення ступеня солоності льоду, аніж ті аналізатори, змонтовані на супутнику. Передавач сканера посилав крізь лід імпульси електромагнітної енергії, і ці імпульси по-різному відбивалися від речовин із різною кристалічною структурою. Чиста прісна вода Замерзала плоскими, рівними конфігураціями, а морська – складнішими, нерівними структурами через те, що містила натрій. Тому імпульси, які надсилав сканер, поверталися нерівномірно. Доктор Менгор увімкнула прилад. «Зараз робитиму щось на кшталт знімка поперечного перетину льоду навколо шахти метеорита», – прокричала вона. Прилад має програмне забезпечення. Він сфотографує поперечний перетон, а потім роздрукує картинку. І якщо там є лід з морської води, то він матиме вигляд темніших ділянок. Роздрукує? недовірно перепитав Толанд. Ти що зможеш роздрукувати тут? Нора показала на дріт, що сполучав сканер з приладом, і досі захованим під чохлом. Іншого виходу немає. Дисплей комп'ютера споживає дуже багато дорогоцінної енергії з батареї живлення, тому гліціологи, працюючи в польових умовах, одразу роздруковують одержані дані на термопринтерах. Кольори, звичайно, не бездоганні, але лазерний принтер взагалі заїдає вже при мінус 20. Навчена гірким досвідом на Алясці, Нора попросила всіх встати нижче по спуску, і приготувалася спрямувати сканер на ділянку шахти, яка розташувалася на відстані майже три футбольні поля. Проте, поглянувши униз, звідки вони спустилися, вона не побачила зовсім нічого. «Майку, треба вирівнити сканер відносно шахти, а ця ракета засліплює мене. Я піднімуся трохи назад схилом, щоб відійти від світла. Триматиму руки по лінії ракет, а ти – «Відреагуй напрям сканера». Толанд кивнув і сів біля приладу. Упираючись в вліт і, нахиляючись уперед, щоб протистояти вітру, нора піднялася схилом у напрямку до житлосфери. Зараз катабатичний вітер дув навіть сильніше, аніж вона очікувала. Судячи з усього, наближалася буря. Нічого. За декілька хвилин справу буде зроблена, і всі зрозуміють, що вона, як завжди, має рацію. Нора піднялася ярдів на двадцять і вийшла за межу світла. Якраз на відстань натягнутої страхувальної мотузки, вона подивилася вгору на схил, що й на очі звикли до темряви стала помітна лінія ракет. на декілька градусів ліворуч від того місця, де вона стояла. Нора переступила, щоб точно порівнятися з нею. Потім витягнула руки, мов компас, указуючи напрям. «Я зараз із ними точно на лінії», – гукнула вона. Толант установив вектор і помахав. «Порядок готово». Нора іще раз поглянула вгору на схіл, відчуваючи вдячність ракетам за те, що вони показують зворотню дорогу. Раптом... Трапилося щось дивне. На мить, одна з найближчих ракет несподівано зникла з очей. Нора ще не встигла злякатися від думки, що вона догоріла, як світло з'явилося знову. Якби не упевненість, що ситуація повністю під контролем, Нора цілком могла би вирішити, що хтось або щось пройшло в повній темряві між нею і ракетою. Але ні... Такого просто не могло бути. Окрім них, тут нікого немає, якщо, звичайно, Екстром не передумав і не послав у слід команду НАСА. А це вельми сумнівно. Залишається думати, що порив вітру на мить, пригасив ракету. Нора повернулася до сканера. Точно зорієнтував. Толант лише знизив плечима. Гадаю, що так. Нора підійшла до приладу, який стояв на санчатах, і натиснула кнопку. Почулося різке дзищання, котра, утім, тривало недовго. «Порядок», – вимовила Нора, – «готово». «Так швидко», – не повірив Марлінсон. «Основна робота – це налаштування приладу, а сам момент зйомки триває якусь секунду». А на санчатах загодів і заклацав термопринтер – з прозорого пластмасового корпусу поволі виповзав важкий щільний папір. Нора дочекалася, поки апарат закінчить свою справу, і, прочинивши кришку, дістала роздруківку. Підносячи папір до світла, вона із задоволенням подумала, зараз вони переконаються, що ніякої солоної криги тут немає. Усі зібралися навколо нори, яка міцно стискала в руках результат аналізу. Глибоко зітхнувши, вона розгорнула роздруківку і відсахнулася, охоплена жахом. О, господи, Нора уп'ялася очима в аркуш папиру не в змозі повірити в те, що бачила, як і передбачалася. Роздруківка чітко показала поперечний перетин, заповненої водою шахти, з якої підняли метеорит. Але нора зовсім не очікувала побачити невиразний сіроватий образ людського тіла приблизно наполовини глибини, у неї кров похолола в жилах. Боже, у шахті тіло людини. Усі приголомшено мовчали, уважно вдивляючись у зображення. У вузькій шахті вниз головою плавало тіло, схоже на примару. А навколо тіла погойдувало щось на кшталт мантії, створюючи йому зловісний уривол. Нора зрозуміла, що це таке. Сканер зафіксував слабкі контури важкого піджака загиблого. І то був знайомий довгий піджак з верблюжої шерсті. «Це? Це ж Мін!» Ледь чутно прошепотіла Нора. Він, напевне, поскознувся. Та Нора Менгор навіть припустити не могла, що споглядання мертвого тіла Міна виявиться меншим з тих двох потрясінь, які завдасть їй роздруківка. Але коли вона опустила погляду низ шахти, то помітила ще дещо. Лід під шахтою метеорита. Нора мовчки витріщилася на роздруківку. Першою думкою було те, що сканер зіпсувався. Про те, що уважніше вона вдивлялася в зображення, то чіткішим ставало усвідомлення катастрофи, яка, немов штормова хвиля, насувалася на них. Краї роздруківки тріпотіли на вітру, і нора повернулася так, що пориви не завважали дивитися на зображення. Але, але ж цього не може бути. Правда обвалилася на неї важкою кам'яною брилою. Здавалося, вона навіки поховає її під собою. Нора навіть про міна забула. Тепер вона все зрозуміла. Солона вода в шахті. Нора впала на коліна в сніг поряд із ракетою. Їй перехопила подих. І досі стискаючи роздруківку в руках, вона почала тремтіти. «Господи, я навіть подумати такого не могла!» Її охопив нестримний гнів. Нора обернулася туди, де мала бути житлосфера НАСА. «Виродки!» – закричала вона, але вітер відніс її голос геть. «Виродки, чортові!» А в темряві, на відстані п'ятидесяти ярдів від них, «Дельта-1» підніс до рота мікрофон шифрувального переговорного пристрою і, звертаючи до свого керівника, мовив тільки два слова. «Вони дізналися». Нора Менгор і досі стояла в снігу на вкорішках, коли до неї підійшов ошелешений Майк і витяг за її тримтячих рук роздруківку результатів сканування. Шокований виглядом тіла міна, що плавало в шахті, він постарався зосередитися і розшифрувати зображення, яке зараз тримав у руках. На ньому... Він побачив поперечний перетин метеоритної шахти, яка йшла вниз під поверхню льоду на глибину 200 футів. Побачив тіло міна. Потім його погляд опустився нижче. Несподівано він відчув, що чогось не розуміє. Під шахтою до самого океану ішов донизу стовп морського льоду. Цей солоний стовп. Був масивним, він мав такий самий діаметр, як і шахта. «Господи!» – скрикнула Нора, зазираючи з майколого плеча. «Схоже, шахта проходить крізь увесь льодовик, спускаючись в океан». Толан стояв як укопаний. а Розум його відмовлявся приймати те єдине, що могло бути поясненням побаченого. Корки теж виглядав так само спанталиченим і стривоженим. Нора раптом закричала «Хтось просвердлив лід, очі її палали несамовитою люттю, хтось навмисно знизу з води увіткнув у лід цей камінь». Хоча ідеалістична частина вдачі Толанда хотіла заперечити слова Нори, наукова частина його свідомості знала, що вона має рацію. Льодовик лежав на поверхні океану, тому підійти до нього знизу – Могло будь-яке підводне судно. Під водою предмети втрачають велику частину своєї ваги. Тому навіть найменше суденце, наприклад, його власний одномісний тритон, з легкістю міг доставити метеорит куди завгодно. Уся операція могла виглядати так. Субмарина проникає під льодовик і свердлить шахту потрібного діаметра. Потім, за допомогою крана або надувних балонів, Туди заштовхують метеорит. Після того, як метеорит опинився на місці, океанська вода, що піднялася разом із ним, починає замерзати. Через деякий час лід уже здатний самостійно утримувати метеорит, і підводний човен може прибрати підпору і піти геть. Мати природа запломбує решту шахти і приховає всі сліди обману. Але ж чому? З притиском спитала Рейчел, забираючи роздруківку у Толанда і пильно її розглядаючи. «Навіщо? Знадобилося це робити? Ви упевнені, що сканеш справжній і не потворює картину?» Зрозуміло, що упевнена. Крім того, роздруківка пояснює присутність у води люмінесцентного планктону. Толандаві довелося визнати холодну логіку нору. Люмінісцентні організми потрапили у шахту разом з океанською водою. Там вони опинилися у пастці і вмерзли в лід. Пізніше, коли нора нагрівала метеорит, лід безпосередньо під ним розтанув, і планктон опинився на волі. Він піднявся вгору, досягнувши поверхні людовика у середині житлосфери, і на сам кінець загинув від браку солоної води. «Це просто безумство», – завела в корки. «Наса виявила метеорит зі скам'янилими рештками. З якого ж тоді дива турбуватися про те, де саме його знайдено? Навіщо завдавати собі клопоту, засувуючи його у лід?» «А біс його знає», – угризнулася у відповідь Нора. «Річ у тім, що сканер не бреше. Нас пошили в дурні. Цей метеорит зовсім...» Не відколовся від Юнгерсольського. Його встромили в лід недавно, не більше року тому, інакше Планктон уже загинув би. Вона поставила сканер на санчата і почала застібати чохол. «Ми маємо якнайшвидше повернутися і комусь розповісти. Президент ось-ось виступатиме перед народом із нездостовірною інформацією. НАСА його обдурила. «Зачекайте хвилинку», – вигукнула Рейчер. «Потрібно перевірити іншим сканером, щоб переконатися, бо це схоже на якусь маячню. Хто нам повірить?» «Усі повірять», – відрізала Нора, готуючи санчата. «Щойно я повернуся до житлосфери, висвердлю ще один зразок льоду з дна шахти, і якщо він виявиться замерзлою морською водою, «Я гарантую, що нам повірять усі». Нора прибрала гальмівні підбори на полозях, повернула санчата і попрямувала вгору схилом, устромлюючи в лід шпичаки на черевиках і з вражаючою легкістю тягнучи за собою навантажені санчата. Вона була рішучою жінкою, що звикла добиватися свого. «Ходімо!» – голосно гукнула Нора і смикнула за страхувальну мотузку. Не знаю, що задумала Наса, проте тверда упевнена, що я не збираюся служити пішаком. Цієї миті голова нори різко відкинулася назад, немов якась невидима сила стукнула її в лоб. Вона гартанно крикнула, хитнулася і рухнула на лід. Майже одночасно Корки теж скрикнув і крутнувся, наче хтось смикнув його в плече і упав, скорчившись від болю. Рейчел миттю забула і про роздруківку, яку і досі тримало в руці, і про бідолашного міна, і про метеорит, і про химерну шахту в льоду. Вона щойно відчула, як якийсь літючий предмет зачепив її вухо, мало не влучивши у скроню. Інстинктивно впавши навколішки, вона потягла за собою Толанда. «Що то було?» – скрикнув він. Єдине, про що могла подумати Рейчел, це про град, шматочки криги, одірване вітром від льодовика. Але з якою швидкістю мають літіти крижинки, щоб звалити нору і корки, сотні миль за годину? Раптом почався якийсь жах. На Рейчел і Толанда обрушився шквал химерних предметів завбільшки, вбішки з іграшкові мармурові кульки, Здавалося, вони зосередилися саме на Рейчел і Толандові, зі свистом б'ючи то тут, то там і викришуючи скалки льоду. Рейчел перекотилася на живіт, підхопилася, увіткнувши в лід і кинулася до єдиного доступного укриття – до санчат. Замить поряд опинився і засапаний Толанд. Він поглянув на нору та Марлінсона, що лежали незахищені на льоду. «Давай підтягнемо їх!» – закричав він, хапаючи мотузку і смикаючи її. Але виявилося, що мотузка заплуталася в санчатах. Рейчел швидко засунула роздруківку в оснащену липучкою кишеню комбінезона і спробувала звільнити мотузку з-під саней. Толон допомагав їй. Рад почав барабанити по санчатах, немов стихія вирішила дати спокій норі й курки, Зосередившись тепер на Рейчел і Толандові, одна з крижинок влучила в чохол, і її частина застрягла в брезенті, а друга відкололася і, відскочивши, приземлилася на рукав Рейчел. Придивившись до неї, Рейчел похолола, спантиличення миттєво обернулася ржахом, Крижинки виявилися рукотворними. На її рукаві лежала бездоганна кругла людина кулька, завбільшки з велику вишню. Її бездоганну форму спотворював лише шов. Вона була схожа на свинцеву кулю зі старовинного мушкета, виготовлену за допомогою механічного преса. Сумнівів не лишалося. Ці кульки були витвором людських рук. Он воно що? Крижані кулі. Маючи справу з секретними документами військових, Рейчел чудово знала про існування нової експериментальної зброї з так званими імпровізованими боєприпасами. Спеціальних вінтівок, що перетворюють сніг на льодові кулі, а в постелі перепавляють пісок на кулі скляні. Вони могли стріляти навіть водою з силою, що трощила людські кістки. Величезна перевага цієї зброї надзвичайною полягала в тому, що вона використовувала доступні матеріали і тут же на місці їх переробляла, забезпечуючи себе боєприпасами в необмеженій кількості. Рейчел зрозуміла, що їх зараз обстрілюють кулями, виготовленими тут таки на місці. Усе, що треба зробити для цього стрільцеві, завштовхати в прилад потрібну кількість снігу. Часто в світі розвідки трапляється така ситуація. Що більше людина знає, то страшнішим здається і сценарій дій. І цей момент не був винятком. Рейшел щиро віддала перевагу блаженному невідінню. Проте пізнання в області імпровізованого спорядження миттєво привели її до єдиного можливого висновку. Їх атакує якийсь підрозділ сил спеціального призначення. Тільки ці загони мали доступ – до такого виду зброї. За цим висновком з'явився ще один, набагато страшніший, ймовірність пережити цю атаку дорівнювала нулю. Цю похмуру думку перервала чергова льодона куля. Вона пробила чехол, зі скрегутом пронизала устаткування на санчатах і влучила рейчіл у живіт. Навіть у товстому комбінезоні вона відчувала удар що за силою та різкістю міг належать хорошому боксерове професіоналу, коли той б'є по тулубу. Перед її очима раптом затанцювали зірочки, і Рейчел хітнулася назад, намагаючись утриматися рукою за остаткування на санчатах. Майкл відпустив мотузку, якою підтягав нору, і кинувся вперед, щоб підтримати Рейчел, але спізнився. Вона впала назад, смикнувши за собою купу приладдя. Обидва вмить опинилися на льоду під купою електронного обладнання. «Це кулі!» – важко видухнула Рейчел, наче хтось зненацька стиснув її груди. «Тікаємо!» Габріель еж здалося, що потяг вашингтонського метро, виходячи зі станції «Федеральний трикутник», Рухався аж надто повільно. Вона заклякла, сиділа в кутку на півпорожнього вагона, а за вікнами пролітали якісь розпливчаті контури. Великий червоний конверт, який наостанок віддала їй Марджорі, лежав на колінах багатотонною брилою. «Треба поговорити з екстоном, подумала вона, коли потяг, набираючи швидкість, помчав її у напрямку до будівлі – де розташувався офіс сенатора. Негайно поговорити. У тняному світлі тремтячого вагона дівчина почувалася так, ніби вирушила всю реалістичну подорож, перебуваючи під впливом галюциногенів. Угорі за вікнами моготіли тімняні вогні, нагадуючи освітлення дискотеки. Стіни надокучливо нескінченного тунелю здіймалися по обидві боки прямовісними скелями величезного каньйону. «Може, усе це мені не верзлося?» Вона опустила погляд на конверт, що ліжав у неї на колінах. Відкривши його, Габрель дістала одну фотографію. Лампи у вагоні змигнули, і їх спалах різко висвітив шокуючу картину «Сенджвік Секстон» Лежить голий у власному офісі. Його задоволена пика дивиться просто в камеру, а поряд – смагляве голе тіло Габріель. Вона затремтіла, швидко засунула фотографію назад у конверт і неслухляними пальцями похапливо заклеїла його. Усе скінчено. Щойно потяг виїхав з тунелю на естакаду біля Лянфан-Плази, Габріель намацала у сумочці стільниковий телефон і набрала номер сенатора. Їй відповіла голосова пошта. Спонтоличина вона позвонила в офіс. Слуховку взяла секретарка. «Це Габріель. Він у себе?» Секретарка здавалася дуже роздратованою. «Де ви були? Він вас шукав. На зустрічі, що затягнулося, мені треба негайно з ним поговорити». Тепер вам доведеться почекати до ранку. Він у Вестбруці. У розкішному житловому комплексі Вестбрук у Вашингтоні сенатор мав квартиру. Він не відповідає постільниковому, сказала Габріель. Пан Секстон відімкнув сьогодні усе. У нього приватний вечір, нагадала секретарка. Він рано пішов. Габріель спохмурніла. Приватний вечір? Через хвилювання вона зовсім забула, що санатор дійсно планував провести вечір удома, а недоторканість вільних вечорів він обстоював з особливою твердістю. Стукайте в мої двері лише в тому випадку, якщо загорівся будинок», – полюбляв говорити Секстон. «Решта цілком може почекати до ранку». Габріель вирішила, що будинок дійсно загорівся. «Я хочу, щоб ви допомогли мені з ним зв'язатися». «Це неможливо». «Справа вкрай серйозна. Я дійсно». «Та ні, я маю на увазі, що це неможливо у буквальному значенні». «Виходячи, він навіть пейджер поклав на мій стіл і наголосив, щоб його не турбували до самого ранку. Дуже на цьому наполягав». Секретарка помовчила. «Набагато рішучіше, ніж зазвичай». От зараза. Добре, спасибі. Габріль натиснула кнопку. Лянфан Плаза прозвучав у вагоні запис. Пересадка на всі напрями. Заплющивши очі, Габріль спробувала заспокоїтися і відвольктися, але страхітливі образи бродним потоком лилися у свідомість. Огидні фотографії, де вона та сенатор займаються сексом, цілисто з документів, що підтверджують продажність секстона. Габрель і досі чула в'їдливий голос Тенч. «Учиніть по совісті, дайте письмове свідчення, визнайте, що мали зв'язок». Коли потяг з під'їхав до станції, Габрель спробувала уявити, що зробив би Шиф, якби ці фото потрапили до газет. Перша ж із можливих відповідей, які спали на думку, шокувала і змусила почервоніти від сорому. Секстон почав би брехати. Невже це дійсно перше, що інстинктивно спадає їй на думку стосовно її кандидата у президенти? Так, він одразу почав би брехати, причому блискуче. Якби фото потрапили до газет? Сенатор просто заявив був, що це фальсифікація. Цифрова обробка зображення набуває дедалі більшого поширення. В інтернеті постійно трапляються бездоганно відриташовані фальшиві фотографії знаменитостей. Точніше, їхні голови приставлені до чужих тіл. Часто це виявляються тіла порнозірок. Габріель чудово знала про вміння сенатора переконливо брехати просто в телекамеру – тому не доводилося сумніватися. Він зможе довести всьому світу, що ці фотографії лише невдала спроба зіпсувати його кар'єру. Секста неадмінно вибухне гнівом і люттю, а, можливо, навіть звинуватить в організації підробки самого президента. Не дивно, що «Білий дім» не поспішає оприлюднювати свої докази. Габрель справедливо вважала, що факти могли бумерангом вдарити і того, хто їх зробив надбанням громадськості. Хоч би якими достовірними не здавалися з нимки, вони були абсолютно непереконливими. Вона відчула несподіваний приплив надії. Білому дому важко буде довести обґрунтовані звинувачень та справжність фотографій. Гра Тенч здавалася безжальною в своїй простоті. Або визнай зв'язок з сенатором, або побачиш, як він вирушає за грати. Але несподівано все чудово стало на свої місця. Білому дому було конче необхідно, щоб Габріель визнала свій роман із Секстоном. Інакше фотографії не мали ніякої ваги. Раптовий приплив упевненості покращив Настій дівчині. Потяг стояв на станції з відчиненими дверима і в душі Габріель теж немов відкрилися якісь далекі потайні двері, через які прийшла обнадійлива думка. А може усе, що сказала мені тенч про хабарі – брехня. Урешті-решт, що бачила Габріель? Знову ж таки, нічого переконливого. Декілька ксерокопій банківських документів, дуже неякісна фотографія Секстона у підземному гаражі. Усі ці докази цілком можуть бути сфабрикованими. Хітра і спритна Марджорі могла показати фальшиві фінансові папери зі справжніми секс-фото, розраховуючи на те, що Габріель сприйме все гамозом за чисту монету. Спосіб цей мав назву «ідентичність за асоціацією». Політики часто використовували його для проштовхування сумнівних ідей. «Секстон винен, подумала Габріель. «Білий дім у відчії, тому і вирішив удатися до азартної гри без правил і залякати Габріель, примусивши публічно зізнатися у статевих стосунках із сенатором. Їм дуже потрібно, що помічниця Секстона зреклася сенатора публічно і зі скандалом. Тенч намагалася переконати її вийти з гри, поки що це можливо, і навіть визначила час сьогодні до восьмої вечора. Типовий приклад агресивної торгівлі. Усе начебто сходиться, подумала Габріель, за винятком одного. Єдиним бетежним елементом головоломки залишався той факт, що Тенч – регулярно надсилала Габріель електронне повідомлення з інформацією, спрямованою проти НАСА. Це однозначно наштовхало на думку, що НАСА і справді хотіла, щоб Секстон зміцнив свої позиції, аби потім використати їх проти нього ж, ті не хотіла. Хто зна, Габріель збагнула, що навіть електронні листи мали чітке логічне пояснення». А що, як і ці повідомлення, насправді, приходили не від Тенч? Наприклад, Тенч виявила серед персоналу того самого зрадника, який пересилав інформацію у ворожий табір, звільнила його і сама надіслала останнього листа, у якому викликала Габріль, на побачення. Тенч могла вдати, що навмісно допускала витік даних щодо НАСА, і таким чином Заманити в пастку асистентку супротивника. Гідравлика потягу засичала. Двері ось-ось мали зачинитися. Погляд Габріель непорушно зупинявся на платформі, а її думки шалено неслися, переганяючи одна одну. Вона не знала, чи мають хоч якийсь сенс, її несподівано виникли підозри, чи все це видавання бажаного задійсне. Проте, хоч би як там, вона ані секунди не сумнівалася, що має негайно, зараз же, поговорити з сенатором, навіть якщо у нього за планом вільний вечір. Стиснувши в році фотографіями, Габріель швидко вийшла з вагона. І якраз вчасно двері засичали і зачинилися у неї за спиною. Тепер у неї був новий пункт призначення – багатоквартирний комплекс «Вестбрук». Бійся або тікай Як біолог Толланд знав, що коли живий організм відчуває небезпеку, в ньому відбуваються значні фізіологічні зміни. Адреналін заповнює мозкову кору, різко підвищуючи серцебиття і наказуючи мозку прийняти одне з найдрівніших або найбільш інстинктивних рішень, що їх приймає істота, або розпочинати битву, або тікати. Інстинкт підказував Толонду тікати, але здоровий глузд заперечував, бо він іще й досі був прив'язаний з страхувальною мотузкою до нори. Можна було б знайти укриття в житлосфері, але нападники, ким би вони в біса не були, розташувалися вищі полі і відрізали їм шлях до відступу. А позаду льоданий простір вілом опускався донизу і закінчувався кручею за якою починався холодний океан. Втеча в цьому напрямку без варіантів означала смерть від стихії. Окрім цих непереборних перешкод, залишалася ще одна. Толанд не міг кинути решту, бо з ним та Рейчел і досі були в зв'язці курки і нора. Толанд лежав поруч із Рейчел, а льодові кулі продовжували дзьобити сані і перекинути устаткування. Він понишпорив у купі, сподіваючись знайти щось таке, що можна використати для оборони. Ракетницю, радіо, хоч що-небудь. «Тікай!» – здавлено скрикнула Рейчел. Та цієї миті град куль раптом припинився. Навіть попри завивання вітру стало напрочу тихо, немов зненацька шторм ущух. І Толанд, обережно визирнувши за санчат, побачив наймоторишню сцену за все своє життя. З темного периметра на світло, нечутно ковзуючи на лижах, виїхали три постаті, схожі на привідів. На них були білі комбінезони. Замість лижних палок у руках вони тримали дивовижні гвинтівки, яких толондові ще ніколи не доводилося бачити. Їхні лижі теж були химерними, більше схожими, на видовжені ковзани. Спокійно, немов розуміючи, що битва вже виграна, постаті зупинилася біля своєї найближчої жертви – непритомної нори. Толант, похитуючись, став навколішки і зиркнув крізь Санчета на нападників. Вони теж поглянули на нього крізь химерні електронні окуляри. Схоже, вони втратили до нього інтерес. Принаймні, поки що. Дельта один не відчував ні жалю, ані розкаяння, дивлячись на жінку, що непритомно лежала перед ним на льоду. Його навчили виконувати накази, а не цікавитися мотивацією. На жінці був товстий чорний комбінезон, а на лобі виднівся великий набряк. Дихало воно, важко, уривчисто, одна з крижаних куль поцілила в неї, і жінка впала, втративши свідомість. Час було завершувати роботу. Дельто-1 став навколішки над непритомною жінкою, а його компаньони націлили свої гвинтівки на інші об'єкти. Одним був невеличкий, теж непритомний чоловічок, що лежав поруч на льоду, а другим перевернуті сані, за якими ховалися ще дві жертви. Хоча підлеглі Дельто-1 могли легко їх прикінчити, бо ці троє були неозброєними і тікати їм не було куди, кидатися на них було б необачністю. Ніколи не розпорошуй своєї уваги, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Супротивниками розбирається окремо і по черзі. Як і було навчено, військовослужбовці підрозділу «Дельти» мали убити цих людей одного за одним. Уся хитрість полягала в тому, щоб на убитих не залишилося слідів, за якими можна було б визначити, від чого вони загинули. Схилившись біля непритомної жінки, Дельта-1 зняв терморукавички і набрав жменю снігу. Міцно стиснувши жінку, він розкрив їй рота і запхав сніг у горлянку. Керівник групи поступово набив снігом рот нори і запхав його глибоко в трахеї. За три хвилини вона мала померти. Цей спосіб убивства, винайдений російською мафією, називався «біла смерть». Жертва помирала задовго до того, як встигав розтанути сніг. Однак після смерті тіло залишатиметься теплим достатньо довго, щоб сніг розтанув. Якщо і виникнуть підозри, то все одно не залишиться явних слідів насильницької смерті. Навіть якщо хтось і здогадається, то це забезпечить їм додатковий час. А крижані кулі зіллються з довкіллям, набряк на лобі жінки, спишуть на невдале падіння. Що й не дивно при такому сильному вітрі. Решту трьох теж нейтралізують, а тоді уб'ють приблизно таким самим способом. А потім Дельта-1 навантажить їхні трупи на сані, відвезе на кількасот ярдів у бік, знову зв'яже їх страхувальною мотузкою і розкладе як слід. За декілька годин їх знайдуть замерзлими в снігу і вирішать, що загинули вони від переохолодження. Ті, хто їх знайде, здивуються, що загиблі збилися з курсу, але не здивуються, що вони замерзли. Утім, нічого дивного. Ракети догоріли раніж розрахованого часу, погода була вкрай поганою, а загубитися і замерзнути на льодовиковому шельфі мілна дуже легко. Дельта-1 закінчив набивати снігом горло жінки. Перед тим, як зайнятися рештою, він од'єднав від жінки страхувальну мотузку. Згодом він знову приєднає її, а зараз керівник групи не хотів давати тим двом, що ховалися за санями, надію, що вони зможуть затягнути з його жертву до безпечного місця. Щойно Майкл Толан став свідком убивства настільки жорстокого, що він і у своїх найкошмарніших видіннях побачити таке не зміг би. Відрізавши линву нори, троє нападників узялися тепер за Корки. Треба щось робити. Корки опритомнив. Застогнав, намагаючись сісти, але один із військовиків штовхнув його назад, на спину, і буквально пришпили в руки Марлінсона до льоду своїми коліньми. Коркіс крикнув от болі, але цей крик негайно потонув у шаленому вітрі. Ледь тямлячи себе від страху, Толанд знову почав нишпорити в розкиданому приладі. Тут має щось бути якась зброя чи знаряддя захисту. Щось там має бути, але все, що він перед собою бачив, це потрощене кулями устаткування для діагностики льоду. Позаду нього Рейчел, і ще не повністю оговтавшись, намагалася сісти, опираючись на свій льодоруб. «Тікай, Майко!» Тулон поглянув на льодоруб у руці Рейчел. Його можна використати як зброю, більш-менш. Майкл зважив свої шанси. Якщо він нападе на трьох чоловіків з цим людорубом, то буде самогубство. Коли Рейчел перекотилася і все ж таки примудрилася сісти, то він помітив позаду неї якийсь предмет. То був чималенький вініловий пакет. молячи Бога і без надії сподіваючись, що там буде ракетниця або ж радіостанція, він проповз мимо неї і схопив пакет. Усередині Майкл знайшов великий, акуратно складений шматок поліеталєнової плівки. Чорти з нею, ніякого пуття. Толанд мав дещо схоже на своєму судні. То був маленький зонд, призначений для підйому на висоту корисного вантажу. Метеорологічне остаткування, неважкого, за персональний комп'ютер. Норен Зонт буде тут абсолютно марним, особливо без резервуара з гелієм. Слугуючи зростаючий шум, то Корки боровся за своє життя, то Лонд відчув абсолютну і повну безпорадність, якої не відчував уже багато років, повна розгубленість, як в кінофільмах, де часто перед очима приречені на загибель людини швидко прокручується життя. У свідомості Толанда раптом спалахнули давно забиті картини свого дитинства. Ось він пливе на яхті поблизу Сан-Педро, навчаючись старовинної забави моряків, яка називається Політ на вітрілі. Ти тримаєшся за вузлувату лінву, що висить над океаном, і то занурюєшся в воду, то вистрибуєш з неї, розгойдуючись, немов хлопчик, котрий вчепився за мотузку церковного дзвона і твоя доля залежить від напнутого вітром трикутного вітрила та примх океанського бризу. Толанд миттю повернувся поглядом до зонда, який досі тримав у руках, і здогадався, що той його розум не примирився з неминучою смертю, а навпаки знайшов потрібне рішення – ми полотимо на вітрилі. Поки Корки щосили боровся зі своєму убивцем, Толанд худко зірвав із зонда футляр, він не мав ілюзій стосовно того, що його план міг спрацювати лише за низки умов, але точно знав, що коли залишиться тут і нічого не зробить, то це означатиме приректи всіх на вірну смерть. Тонт міцно стиснув складений зонт. Прикріплена до нього табличка попереджала. «Обережно не використовувати за швидкості вітру понад 10 вузлів». До біса застереження – Міцно тримаючи пакунок, щоб той не розкрився раніше, Толанд поповз до Рейчел, яка сиділа, спершись на руку. Коли він примостився поруч, то помітив у її очах здивування. Тримай ось це, сказав Толанд. Віддавши Рейчел зонт, він просунув призначену для корисного вантажу защіпку крізь один із карабінів на своїй зброї, а потім перекотився на інший бік і просунув защіпку крізь карабін Рейчел. Тепер вони удвох стали єдиним цілим. Друзі не розлий вода, лише смерть розлучить нас. А з-поміж них один обвислий край мотузки тягнувся по снігу до корки, який досі боровся за своє життя. А потім іще на десять ярдів далі до відстибнутого карабіну Нори, що валявся поруч із нею. «Норі кінець», – подумав Толанд, – «їй вже нічим не допоможеш». Нападники схилилися над корки, трамбуючи сніг, щоб потім запхати йому до рота. Астрофізик відчайдушно пручався. Толан збагнув, що ще трохи, і вони можуть спізнитися. Він вихопив із рук Рейчел складений зонт, зроблений з матеріалу легко, як сираковий папір, але надзвичайно міцного. Що ж, будь-що буде. Тримайся, майко. гукнула рейчел. Толанд підкинув складений зонт гору, просто надихніми головами. Лютий вітер підхопив його, і пакет, гучно ляснувши, омить наповнився повітрям і розкрився, як парашут. Толанда аж зігнуло, смикнувши за зброю, і він омить здогадався, що недооцінив силу катабатичного вітру. За якусь десяти секунд вони з речел підлетіли і понеслися над льодовиком, а замить Тонут відчув шповштох, то лінва натягнулася від ваги корки Марлінсона. На відстані двадцяти ярдів їхнього друга висмикнула з рук нападників, причому один із них гепнувся спиною на лід. З несамовитим криком корки теж понісся по льоду, ледь не зачіпивши перекинуті сані. За ним потягнулася мотузка, до якої колись була причіплена нора. Ми нічим не можемо їй допомогти, знову запевнив себе Толанд. Безполадною купою ганчірних ляльок троє людей понеслися вниз по льодовику, їм навздогін полетіли крижані кулі, але Толанд знав, що нападники вже змарнували свій шанс, їхні постаті залишилися позаду, вони поступово зблякли і перетворилися на маленькі цятки на фоні світіння сигнальних ракет то він почув, як скригоче лід під його надутим комбінезоном від немилосердного прискорення, і радість у течі швидко змінилася тривогою. Попереду, менш ніж за дві мілі від них, льодовиковий шельф Мілна різко і круто обривався, а внизу на глибині ста футів гуркотіли смертельні хвилі північного льодовитого океану. Марджорі Тенч посміхалася, ідучи сходами униз до відділу зв'язку «Білого дому», комп'ютеризованого передавального пункту, звідки розсилалися прес-релізи, сформульовані у горі, у відділі інформації. Зустріч із Габріель минула успішно. Достатньо наляканою була секретарка сенатора, щоб дати письмове свідчення про їхній зв'язок чи недостатньо, але сумнівів не залишалося. Цю спробу варто було зробити. «Габріль надто розумна, аби намагатися врятувати його», – подумала Тенч. «Бідолашна дівчина навіть не уявляє, з яким тріском закінчиться політична кар'єра Секстона». За кілька годин відбудеться прес-конференція президента, присвячена метеориту, і вона стане для сенатора ніщівним ударом нижчі пояса. У цьому вже можна було не сумніватися. А якщо Габріель Еш піде їм на зустріч, це стане для Секстона останнім смертельним ударом, після якого він уже не зможе оговтатися і поповзе осороблений геть. Уранці Тенч зробить письмове свідчення Габріель надбанням преси разом із репортажем про заперечення, за яким неодмінно виступить сенатор, як подвійний удар у боксі. Зрештою, політика – це не лише вміння виграти вибори, це вміння виграти їх упевнено і сильно, так, щоб чітко донести своє переконання та своє бачення майбутнього країни до виборців. Якщо поглянути на історію Сполучених Штатів, то президент, який ледве протискувався до Білого Дому з маленькою перевагою, спромагався зробити для країни вкрай мало. Він був послабленим від самого початку, і Конгрес ніколи не забував йому про це нагадати. В ідеалі руйнація кампанії сенатора Секстена мати була всеобсяжною, а двома напрямками, як на його політику, так і на його мораль. Ця стратегія, відома у Вашингтоні як «Угорі і внизу», була запозичена у військових, змушу супротивника воювати на два фронти. Коли якийсь кандидат роздобував негативну інформацію про свого опонента, він чекав, поки не з'явиться ще одна, а потім оприлюднював обидві. Така подвійна атака завжди бувала ефективнішою за поодинокий постріл, особливо якщо зачіпала окремі аспекти кампанії суперника. Перша націлювалася на його політику, а друга – на особистість і вдачу. Відбиття політичної атаки потребувало логіки – а так і на особистість – пристрасті, емоцій. Відбиття обох одночасно вимагало ретельного балансу між логікою та емоціями, а це було майже нереально. Сьогодні увечері сенатори Секстену буде непереливки, коли йому доведеться вибиратися з політичного кошмару, спричиненого гучним тріумфом НАСА. Однак його доля стане ще прикрішою, коли на додачі до необхідності захищати свою позицію стосовно НАСА його ще й публічно обізгуть брехуном, і зробить це не хто-небудь, а його власна асистентка. Підходячи до дверей відділу інформації, Маджорі відчула захват від боротьби. «Політика – це війна!» – вона глибоко вдихнула і поглянула на годинник – П'ятнадцять хвилин на сьому. Невдовзі пролунає перший постріл. Вона відчинила двері і увійшла до кімнати. Відділ інформації був маленьким, не через брак місця, а через відсутність необхідності. Це був один з найпотужніших та найефективніших відділів інформації у світі. Але працювало в ньому всього-навсього п'ятеро людей. І зараз вони стояли біля своїх блоків електронного остаткування, наче плавці, що приготувалися стрибнути в басейн за сигналом стартового пістолета. «Приготувалися», – висновила Тенч, побачивши їхнє сповнені ентузіазму очі. Вона не переставала дивуватися, як цей крихітний відділ, маючи в своєму розпорядженні лише дві години – зумів вийти на зв'язок більш ніж з третиною населення всього цивілізованого світу. Маючи електронний зв'язок, буквально з десятками тисяч світових джерел новин, від найбільших телевізійних конгломератів до найменших місцевих газет, відділ інформації «Білого дому» мав змогу сягнути найвіддаленіших куточків світу, натиснувши лише кілька кнопок. Комп'ютерні радіофакси видавали прес-релізи на вхідні пристой радіо- і телестанцій, газет, інтернет-видань від штату Мен аж до Москви. Працювала широка мережа розсилки повідомлень електронною поштою. Телефонні автоматичні набірачі номеру обдзвонювали тисячі медіаменеджерів і крутили їм завздалегідь записані голосові повідомлення. Веб-сторінка сенсаційних новин видавала безперевно оновлювані новини та дані в заданому форматі. Джерела новин, здатні працювати в режимі прямої подачі матеріалу, CNN, NBC, ABC, CBS, а також закордонні синдикати, отримували численні запрошення і пропозиції безкоштовної прямої трансляції. Усе, що ці мес-медіа планували – доведеться зі скреготом загальмувати заради термінового виступу президента Сполучених Штатів. Повне і цілковите проникнення в усі куточки землі. Наче генерал, що інспектує своє військо, теньч поважно підійшла до столу з копіями і взяла звідти роздруківку прес-релізу, який зараз чекав свого часу в передавальних машинах, наче патрони в магазині «Гвинтівки». Прочитавши роздруківку, тенть тихо посміхнулася сама собі. Зазвичай стандартний прес-реліз, заряджений для трансляції, бував досить незграбним у стилістичному плані і більше скидався на рекламне оголошення, аніж на заяву Білого Дому. Але цього разу президент наказав відділові інформації докласти усіх зусиль. Що вони і зробили? Текст вийшов бездоганним, легким. Зрозумілим, інформативним. Кожне слово мало високий смисловий та емоційний заряд. Це була вбивча суміш. Навіть Агенції новин, що мали автоматичні шукачі ключових фраз для сортування вхідних повідомлень, побачить у цьому прес-релізі масу червоних пропорців, якими зазвичай позначають варту уваги інформацію. Від кого? Відділ інформації Білого дому. Тема? Термінове звернення президента Сполучених Штатів Сьогодні о 20 годині східного поясного часу президент Сполучених Штатів дасть термінову прес-конференцію в прес-центрі Білого Дому. Наразі тема його заяви є засекреченою. Прямий аудіо та відеорепортаж здійснюватиметься звичними каналами. Поклавши аркуш назад на стіл, Марджорі кинула на персонал відділу задоволений погляд і схвально кивнула. Працівники були сповнені ентузіазму. Запаливши цигарку, вона навмисне, повільно випустила дим, посилюючи відчуття важливості моменту. Нарешті розпливлася посмішкою і сказала, «Пані та панове, вмикайте свої пристрої!» Розум Рейчел повністю втратив здатність до логічного мислення. Не залишилося в її голові думок ані про метеорит, ані про загадкову роздруківку, що лежала в її кишені, ані про міна, ані про жахливий напад, вчинений на них на Людовику. Залишилася одна єдина поточна справа – порятунок. Унизу мелькала крига, схожа на нескінченне гладеньке шосе, Рейчел не розуміла, що відбувається за її тілом, чи то воно заніміло від страху, чи то його захищає щільний костюм. Болю вона не відчувала. Не відчувала нічого. Одначе, пристебнута біля пояса до Толанда, Рейчел на мить опинилася з ним лицем до лиця, з'єднавшись у ніюкових обіймах. Десь попереду, наповнений вітром, мчав балон кулі, більше нагадуючи гальмивній парашут перегонового автомобіля. Корки летів у слід, шален обертаючись, немов валун, що котиться з гори. Слабке світло, що позначало те місце, де їм довелося пережити страшний напад, майже зникло з очей. Вони мчали дедалі швидше, а тертя нейлонових костюмів от лід ставало дедалі сильнішим, видаючи сичання, що переходило у свист. Важко було точно визначити, з якою швидкістю вони рухаються. Латка поверхня під ними з кожною секундою проносилася все швидше і швидше. Незнищена повітряна куля не збиралася ані рватися, ані уповільнювати по літ, ані відпускати від себе пасажирів. «Треба відчіплятися», – подумала Рейчел. Адже вони мчали в напрямку від однієї смертельної небезпеки до іншої. напевно, до океану вже міля, не більше. Сама лише думка про крижану воду склихнула страшні спогади. Пориви вітру ставали дедалір іскішими, а з ними збільшувалася і швидкість. Десь позаду вирішав от страху корки. Рейчел розуміла, що вже за декілька хвилин усі троє стрімко перелетять через крижане урвіще і опиняться у владі вбивчої океанської стахії. Толанд, очевидно, думав про те саме. Він намагався відстебнути кріплення. «Не можу розщепити, прокричав він. «Натяг дуже великий!» Рейчел сподівалася, що хвилинне послаблення вітру – Допоможе Майклу, але безжальний вітер дув з неослабною завзятістю. Намагаючись допомогти, вона зігнулася і силою увітнула в літ підошви зі шпичаками. Через це в повітря здійнявся цілий віхор крижаних та снігових бризок, дуже схожий на північний хвіст. Швидкість руху трохи ослабла. «Давай!» – прокричала Рейчер, трохи піднявши ногу. В результаті канат метого на намить ослабнув. Толанд потягнув кріплення, намагаючись відстібнутися. Нічого не вийшло, навіть близько. «Ще раз!» – прокричав він. Цього разу обидва зігнулися одночасно і упирлися в лід шпришпами, здійнявши в повітря ще більший фонтан льоду і снігу. В результаті їх рух сповільнився вже помітніше. «Ще раз!» і за командою Толанда обидва висмикнули шпачаки з льоду. Куля рванула вперед, натяг ослаб, і Майкл засунув палець під карабін, смикаючи гачок і намагаючись розстебнути замок кріплення. Цього разу він виявився ближчим до мети, але натяг і досі залишався дуже сильним. Нора випадково хвалилася, що кріплення на її поясах найвищої якості, надміцні, зі спеціальним додатковим отвором у металі і особливими замками безпеки для того, щоб вони могли витримати будь-який натяг. «Загинемо через супернадійні замків безпеки», – подумала Рейчел, і від цієї іронії їй було зовсім не смішно. Спробуймо ще раз сказав Толанд. Зібравши всю свою енергію і силу, Рейчел відчайдушно зігнулася і встромила в лід обидва шиповані черевики. Вигнувши спину, вона спробувала натиснути на шипи всією своєю вагою. Толанд зробив те саме. Тепер вони попливли на животах, утворюючи тілами гострий кут. При цьому кріплення на їхніх поясах іще сильніше натягнуло сполучну лінву. Толон сильніше уперся ногами в лід, а рейчел вигнулася дугою. Тертя облід ледь не ламало їй ноги. Їй здалося, що ще колодки не витримають. Нумо, нумо. Толон напружився щосили, намагаючись звільнити замок, поки їхня швидкість уповільнювалася вже майже. Раптово на черевиках Рейчер клацнули шипи, металеві клеми відірвалися, і шиповані підошви полетіли назад у ніч, проскочивши просто над Марлінсоном. Повітряна куля одразу ж рвонула вперед, а Рейчел і Туланда занесло в бік, і Майкл випустив із рук замок. Чорт! Метеозонд, немов розсердившись, що на якийсь час його уповільнили, знову помчав уперед під могутніми поривами вітру. Тепер він нісся льодовиком ще швидше, ніби відчувши близькість океану. Рейчел розуміла, що вони стрімко наближаються до обриву і до падіння у північний льодовитий океан з висоти 100 футів. Проте їх чекала ще одна страшна небезпека. Дорогу перегороджували три величезні снігові дамби. Навіть маючи захист у вигляді м'яких термокомбінезонів, Рейчел вжахнулася від перспективи перельоту через ці снігові пагорби. Відчайдушно намагаючись упоратися зі сполучною лінвою, Рейчел намагалася знайти спосіб відстібнути повітряну кулю. Раптово вона почула ритмічне постукування по льоду, швидке стакато, звук зіткнення металу з голим льодом. Це – льодоруб. Від вона зовсім забула, що до її пояса міцно прикріплений льодоруб, легкий, алюмінієвий інструмент, підстрибував на ремені. Рейчел поглянула на мотузку, що тяглася від повітряної кулі, товстий, плетений нейлоновий шнур. Простягнувши руку, вона намацала льодоруб, ухопивши за руків'я, сильно смикнула його до себе, натягуючи еластичний шнур. Лежачи на боці, рейчел підняла руки вгору, за голову, приставивши зазубрене лезо сокірки до товсто туго натягнутого шнура, і почала незграбно його пиляти. Так, зрадів Толанд, намацуючи рукою свій льодоруб, ковзаючи вниз льодовиком. Витягнувшись із піднятими над головою руками, Рейчел, що сили піляла, туго натягнутий шнур. Синтетичний, дуже міцний, він усе-таки поволі піддавався її зусиллям. Толан теж зігнувся, наскільки було можливо, підняв руки і почав пиляти в тій же точці, але знизу, немов дроворуби, вони синхронно запрацювали двома сокірками. Іноді леза стискалися, і тоді лунав пронизливий металевий звук. Поволі шнур почав тоншати. «У нас усе вийде», – подумала Рейчел. «Зараз ця штука трісне». Несподівано срібляста поліеталенова куля стрімко рвануло до гори, немов потрапивши у вертикальний повітряний потік. Вжахнувшись, Рейчел зрозуміла, що метеозонд просто відтворює контур земної поверхні. Приїхали. Зараз почнуться пагорби. Біла снігова стіна перегородила шлях лише на мить, а наступної миті вони вже опинилися на ній. Від удару, який відчула Рейчел, гепнувшись обкрутий схіл, аж подих забило. Людоруб вибило з рук. Як той водний лижник, що безладно перекотився через трамплін, бо заплутався у віжках, Рейчел відчула, яких з Толландом потягло угору, гору і швиргонуло вперед, наче з катапульти. Низена між пагорбами пролягла далеко під ними. Наполовину перерізаний канат тримав їх міцно, тягнучи до гори і несучи до наступного пагорба. На мить перед очима Рейчел виник пейзаж, що простягся попереду. «Ще дві дамби, за ними невелике плато, а там убрив до океану». Раптом до німого жаху, що охопив Рейчел, додався високий відчайдушний крик корки Марлінсона. Десь іззаду він щойно перелетів через перший пагорб. Усі троє злетіли в повітря, а куля тягнула їх уперед. Відряпуючись у гору, немов дика тварина, що намагалася порвати ланцюг, на якому її тримав поневолювач. Несподівано над головою пролунав гучний, схожий на постріл, звук. Зіпсований канат усе ж таки не витримав. Його кінець влучив Рейчел просто в обличчя. Раптом вона збагнула, що стрімко падає. А десь у гарі куля, нарешті опинившись на волі, хутко понеслась до океану. Заплутавшись у мотузках та кріпленнях, Рейчел з Толандом полетіли униз. Коли під ними враз виросла вершина другого пагорбу, Рейчел зіщулилась, очікуючи удару. Ледве проминувши вершину другого пагорба, вони приземлилися на його протилежному бочі, причому комбінезони значно пом'якшили удар. Світ перетворився на плутанину рук, ніг, льоду. Ричел відчула, що її стрімко виносла вниз схилом на центральну низину. Інстинктивно вона розкинула руки і ноги, намагаючись відтермінувати зустріч з наступною горою. Рух уповільнився, але не сильно, і вже за кілька секунд вони з Толландом злетіли у гору схилом. На самісінькій віршині вони знову пережили момент на і перескочили найвищу точку – а тоді Рейчел жахом збагнула, що вони обидва почали завершальний смертельний спуск з хилом пагорба на плато, що межує з океаном останні 80 футів льодовика Мілна. Вони мчали до урвища, і цієї миті Рейчел згадала, що їх трохи гальмує корки, сполучений з ними страхувальною линвою. Їх рух уповільнився. На жаль, це сталося надто пізно. Обрив льодовика стрімко наближався. Рейчел безпорадно закричала. І сталося найжахливіше. Край поверхні льодовика легко виснальзнув з-під їхніх тіл. Останнє, що запам'ятала Рейчел, було падіння. Житловий комплекс Вестбрук. Розташований за адресою N стріт Північний Захід, 2201, і, як зазначено в рекламних проспектах, ця адреса є однією з небагатьох в Вашингтоні, яку можна безпомилково знайти. Габріель Похомцем проскочила крізь розкішні бертальні двері і опинилася в оздобленому мармуром фоє, де оглушив гуркотів штучний водоспад. Службовець за столиком реєстрації здивовано підвів на неї погляд. «Міс Еш, я не знав, що ви до нас сьогодні завітаєте. Вибачте, я поспішаю», – мовила Габріель і швидко розписалася в журналі. Годинник угорі показував 22 хвилини по шостій. Швейцар почухав потилицю. «Сенатор дав мені список запрошених, але вас там немає». Люди часто забувають про тих, хто їм потрібен найбільше. Вона удавано посміхнулася і пройшла повз нього до ліфта. Швейцар занепокоєно завовтузився. «Краще я йому зателефоную». «Як знаєте», – відповіла Габріль, заходячи до кабіни і натискаючи на кнопку. «Все одно телефон сенатора не працює». Піднявшись на дев'ятий поверх, Габріль вийшла, і рушила елегантним, затишним коридором. У кінці вона помітила кремезну фігуру, особисто охоронця сенатора, що сидів біля дверей. Останнім часом люди цієї професії часто виставлялися у голівудських фільмах такими собі героями. Він мав знуджений вигляд. Габріель здивувалася, побачивши охоронця вначебта неналежний час та у неналежному місці. Але він, завваживши її, здивувався ще